Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulna muhammed wa ala alihi washabbihi wasallam taslima katira Allahu xhella wale falendrojm per ti ndihm dhe fal kërkoj lavdaza te bekime te Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familje te shokut dhe te gjitha qe ndihen rrugne tyre deri ditën e fund te ksoj bote Tendro Lazar Jove me radh kemi folur për adhurimin dhe i munduar që ta shcilojmë këtë temë përmes titujve të ndryshëm edhe përmes pyetjeve të ndryshme që ta sqarojmë sa më mirë dhe sa më drejt këtë çështje madhore në jetën tonë. Adhurimi ndaj Allahut mëndor është qëllimi i krijimit dhe realizimi i këtij adhurimi është roli jonë në kësaj bote. Ne adhurojmë vetëm Allahun dhe nuk adhurojmë askë tjetër posa Allahu te bareku teala. Për kët kemi shqylluar pika ndërmjet duke argumentuar pse ne e adhurojmë vetëm Allahun dhe nuk adhurojmë askë tjetër posa Allahu te menuar. Pastaj shtyllat e adhurimit, kushtet e adhurimit e kështu me radhë. Sëtë me lena latë më nua dhe të filloj që të flasë për të kundër të nadurimit. Nga se kështu është jeta e kësaj bote. Gjdo gjë e mirë e ka të kundër të në vetë të keqë. Gjdo begatijë e ka dhe anën e vetë të erët në kuptim të asë që pëngon shvidzimin e kësaj begatijë apo pretimin e këndshëm të saj. Adurimi është esenca jetës tonë, është që lijmë jetës tonë, mirë po, duhet imi të kujtashëm, nga se, ka dhe prime të nërëshme të slatë e rezikujnë këtë adorim, e që ne duhet të mësojmë se a thua valë qëfar e këndërshtanë dhe qëfar e prish dhe e rënanë këtë adorim. Sikur se gjithën dërtjesë, mund tjetë e bukur e fuqeshme, por, ka pastaj të eh faktor të jashtëm që e rrezikojnë ndërtesën. Mund të jetë ndërtesë e fuqishme por e rrezikon tërmeti, por e rrezikon për shembull uji, por e rrezikon moskujdesi banorëve, etj, etj me radhë. Andaj çka e rrezikon adorimin ton, dhe çka e rënon kët adorim, është pyetja e madhe. Adorimin fen ton, i kemi thënë se përmendet me termin i badet, me bo zotin i badet. Ndërsa, kurftitit për të kondërt e adhurimit dhe besimit në Allah në që dhe gjelalu, atëre kondërt e kësa e është aja që quët shirkë. Kjo është e para, do të zhërëm tu tjad me të tjera që e kondërshtojnë adhurimin. Mirë po, shirkë është kryesoreja. Qëka është shirkë? Besej që shumë nga e kini dëgju termin shirk, por që kanëve të trejtuat pak në shta më gjersisht. Fjalla shirk në gju në rovin në në kupten një lajt partneriteti, ortaku. Për në përshambullë, gruas ose burit i thonjë shërik, nga se është ortak jetës bashkë me të kalenjetën, ndonë gjithës qëja me te. Gruja ndonë me burin, e burin ndonë me gruan, a ne i thonjë shërikë. Pasta i gjashët të dojë, i thot e dhe partnerit që e ndonë me të biznesin, ti ki përqinje, ka përqinje, i thot e shërik, ti shërës shirkë. Nënë kur dikush me diken ndonë diqka, kur dikush ka të përbashkët me diqka, i thot, me këtë shpërje, shërikë. E në raport me Allah, unë gjëllë e uala, qëka i bjenë kjo? Ne kimi mësuar se, Allahu të bare, këtër, është i veçantë, nuk është i në gjashëm e të Dhe ne kemi obligime të caktuara ndaj Allahut që nuk ja kemi borx as kujt pas Allahut. Ka vepra të caktuara që duhet kushtuar vetëm Allahut dhe nuk duhet kushtuar as kujt pas Allahut. Do të thonë Allahu xhallehu ole that në Kur'an, "Lejse kemithlihi şey." Nuk është i ngjashëm as tek askush. Prandaj çdo përpjekje e dikujt që të ndon diçka që i takon Allahut me dike pas Allahut T'i jap dikujt nga atributet e Allahut, t'i jap dikujt nga cilësitë e Allahut, t'i kushton dikujt diçë që nuk duhet kushtuar posa Allahut, e rëzon i ibadetit. Ky është ai shpërthyesi kryesor që e ai eksploduesi kryesor, që e rënon i ibadetit, shirku. Pranë kanë veprat më të shëmtuara dhe më të këqija. Në hadithën e muadhit në Xhebeni te Radiyallahu Teala nuk ka ardhur Iti the that se një ditë më shoqëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në minetë në ti në Gomarm që kishte. Edhe pyeti pejgamberi alaihi sattosan Muadhil, çka ka qenë nga metodat e pejgamberit për më shquarun një punë. Nga njërë për shembull, ju ka si shemb. Nga njërë ju ka rrfyer nga kaluara Gari u ka treguar drejt, Gani ka pyetur, çka fushti për kët? Unë i them kushtot, ja s'është. Ëm për më tre argumentin që t'jen të fokusouar në përgjigje, që ata ta kuptojnë më drejt çfarë po them për pejgamberin sa dozë. Mëne ka shëtitë. Bashëm koqë çum mund si një që të jetë këtu prezant fizikisht, po kush është dikash më anjëti do të shku. Apo, nganjëre nga shambulli pyetja e rikthën vëmendja edhe pejkamberi s.a.s. për me e rikthi dhe mandin nga njëra onë dhe nga nga tjetër për me e tëgurën si e përgjigjës ka përpytja Anda i tha muadit radiallahu ta'alanu i tha O muadit e tëdri ma hakkullahi alel ibad O muadit e dinti cilasht e drejta e allahu krop të kropët e ti Muadit tha nuk e di, allahu dhe e dërguar e ti di mas mire tha pejgamberi së asëmë, haqëullahi ala lë abidë, e drejta e Allahut, është e drejt që nuk dohet me a cënu, nuk dohet me a shkelë këdrejt, e drejta e Allahut, te krijezës edhe është, nja abuduhu, wala ju shriku bihi sheja, që ta adhurim vetëm Allahun, që i ka, ta adhurim vetëm Allahun, dhe, mos ti bëjn shirkë, mos ti bëjn shakë, në kjo është, e i anë e kundërt, e i anë e erët, e raportet njeriu me Zotin e tij me i bëu Zotit shok fash në formë madhështore më çdo të si sqegoj më edhe shamba internin inshallah mirë po shirkut e kokë kuptim do thotë që ti japësh dikujt një të drejtë që nuk i takon askujt pas sallat ti kushtosh diçka nga vepra nga fjalët nga lavdota nga çka do të thot nga veçorit specifikat emrat cilësit mundësit që nuk i takon askujt pas sallat e të japë është dikujtë nga kryesat. Kjo është, shërik, kjo është me bo partner, me bo ortak, bashk pjesmarës me bë kryesën, në atë që nuk i tako në asë kujtë pas Allahut, që kjo është shirku. Edhe, në argumentit e fejtë shirku është ajtuar më dëvërtet në mënyrë shumë të vrajshët, nga sësi vepër o shumë e vrajshët, o shumë e keqe. Pegamberi, salë o salëm të një ditë Shukve të ti, përdo më jo uspjegu shirkun. Shpesh ju ka volë për shirkun. Shpesh. Ka së rrezik shumë dhe ka pjesë të shirkun që janë shumë perfide, të fshehta. Rubi mundë dëtë mos në e vrejtë fare e të bjente. Pra ndaj, pegame, zëmë qëfar ka përdoa? Allahume inni e u dhu bike, en u shrike biku e në alëm, o zatë unë kërkaj mbrojtjen të ndecit më ruash nga shirku qedi rrujmë Allah që mësë di nga që di, edhe kërkojmë brojt nga që nuk Mund e di. Mun të jetë e fshirë, përndaj këshirë ko shumë perfit, është shumë i fshatë, dhe të me qenë të kujdesëm, së i qerëit dhe menë shumë. Pegamberi sa nëstajnë për ju rëfen shokve ti, të ndërëllë dhe zërështë, një rëfim nga e kaluora, si kërse o përmenash, Mohameda së në kamësur shokve ti në formë daniet po i thash pegamës do sogu atij. Fot Allahu jalla jalalu e ka porosit Yahya alayhi salam me pes porosi që timson, të punon dhe tuamson të tjerë që të punojnë me to. Pes porosi Yahya alayhi salam ka pejgamber të eh, hersh i biri pejgamberi Zakarijas alayhi salam. Po Yahya alayhi salam të nderuar ë Zot e ka pasni xemat të pa përshtatë që në ka pak, odo është ja ku, më një gjithë kohë, në kur më ju kalzua, që më ju ka du se, si në kur në ngushëm fërt, që ka pasë peganber, ka pasë gjematë të pangushëm, është begatime pasë gjematë në ngushëm, që në ngujnë një disiplinum, në ngujnë djenë, në ngujnë uzimet, e ja, ja e sëmi ka pasë pak të pangushëm, e odash ka pak më ju ja gjithë, dhe kohën se me bëmë një u kal E më refuzo, problemi është për ta. E ka rrezu pejgamberin, e kurrëzon pejgamberin ka pasoja, si ka pejgamber di kan ruit popullit yt. I ka ruit, kon tash më puni, kallëzu për shembull kë flet këç, më fol këç, kë pson, bën gjuna, do të më ruit një herë. Andaj të bërëzë, na do të me njërin, më ruit një herë nëse bëron gjuna, jo më shtimi ron gjuna. Do të me shambl, me ko, kurajn, më ruit. Për shembull, smekshu meni, konkurant nuk mund e pranu. Ose në ambient ku ai shumë më bezdist, rui e kujdesur. Kështë kur mund me marat për rësijaj? Kur ka mëndësi me përfitu? Shë mëndësi? Edhe Jahja Aleisram Në ditë i ka uli ju ka thonë Inna Allah e emarani Allah unë ka ornu Apo Bi khamsin Me përgjera Që onë të mësej për veti Të punaj me to Të amëse juve që të punaj me to E para që Allah më ka porositur, dëgjoni. Yahya al-Islam po i thot njerëzve dot. E para që Allah më ka porositur, që më soi dhe të punoni me të është ta adhuroni Allahun dhe mos i bëni shok në nga adhurim. Ngase tash që Yahya ça më u bof takma çorpa këtu. Ata janë ku njerëz që kurës s'i marr më me, me bujësi. Andaj u ka dhënë shembuj të bujësi tokës, me kuptuar ata më drejt. E pse ky shemb është i qartë, pavarësisht a mirë me bujtësia, nuk mirësht, i kuptu shumë është, shembulli. Thot, shembulli ati që i bën Allahut shirkë, a kuptu të ashtë që o shirkë, po, mi dhonë dhon dikujt nga kresat, a që nuk e të konfosë, Allahut, shkort? Shembulli ati që a dhërat dikëp, me Allahumë bashkë, i bën Allahut shakë, në dhëjmë është, sikur se shembulli i një njeri ju, është me kuftu dhe sa është të shëmtuar kjo pun. është sikur se shemblë i një një i cili e ka marrë një punëtur, u dalë një të rengë, u dalë një kun, e ka marrë një punëtur, me punu në arën e ti. I ka thonë, kja është arra jenë, këtë punë dujë më kry, me kry punë cakume në arën e ti. Ja ku e ki pagën, ja ku e ki meditin, ja ku e ki ushimin, këtë që ka dhutë e ka pagu, e ka angazhu dhe e ka dhënë të tyret e caktura që ka dhëtë me bo aja rëgati që ka ka bo e ka marrë me diqen për në dhënsit e ka hongër bukën e ka marrë shpërblimen ama ka punë në orën e këshis ati ja ka levru orën aja se ka pagu a si ka dhënë bukë me hongër aja se ka dhënë ama ati ja ka punë orën thëtë jahë jale i sëmë qështë që do këtë ju e qëpjë njëri? Forti kështë. Për nukë kërë vjenë natën, të i prejtë qaj e ka kryjë, se krejtëja ke kryjë, ja ke paguë dy feshët ma shumës si që ka lybë, veç me kërë punën qështë dohet. Kërë vjenë, e ka kryjë arë në kojshisë, andaj shpeshër e një dhe kështë i bët, le vërën arë atë huja, punën vushat huja, asë i paguën, asë i apin sen, e kujdeset, e i ruhen, e ju thëtë punën këtë arë për të mirën tone, nga se në këtë arë që ka të punësht, ti ki me e kore, me e gzu, a i kek të i lenë në shkëm punën, në shkëtin, ku që ka të mjellë shë zbohët, zdel, e po, pa ndajtë njëtë me shyrë ku për mjellë farën, që keve shyrë ku, që keve shyrë ku, da me mjellë në arat huja, edhe tje ku nuk binë kur gjë zbë, n Kush ka mundësi me shpërbliu ditë një gjukimit pasë Allahot? Kush? Kur kush? Ska mundësi? Sa so një e ka punu për dikane, për ata e kësëmerar, në kuptim të njetit e me gzu e me knaqë, e ka harua Allah në gjende gjende al hu. Allah e furnizan, Allah e pëshëndet, Allah e kryan, e aj me fuqin e fituar nga furnizimi, nga kryimi, i shërben diku i tjetër. Të Që kjo shirpo? e shërku? E fartë është të keshë. Madje të ndërëzë dëzë këtu bile, këta dy, i kam pas arat nga të nga të nga të, apo? Këj këjshia që ka punu taj, ka mujtë mja kompenzu, këto që ka e për këtë, tëjtikun, a ma prapë delikeqë, e që ka ta mërmën me punu të dikurë që, s'ka që ka tjepi ngrëzë, s'ka për veti. Andaj të ndërnëzër, ndër, nëse lezojmë në fejnë tonë, dë gjimë se, shirë ku, me dërëtet të tajtonë myrë shumë është se ajë që vdes në shirkë nuk ja farë Allahu azo gjennë, shumë e rëzikë shumë që gjithë kështë mund e bo një gjennarë dur mu pendu të ka Allah i manuar nërgë asoj me shku të Allah i pa penduar së shlirë, mirë po gjdo më ka që njërje bën këtë dunia i pa penduar me da është Allah o ja farë Allah o sotë jërë firulli me njëshë, o ju hadhë dhibu me njëshë Allahu gjallewo ala ja fal ku i dën, edhe Allahu gjallewo ala ja e dënën këtën. Apo? Kënë dën. Mirë po kër vje puna për qitë gjuna për shirkun, Allahu thot, inë Allahe la jaghfiru e një shura kebihi, o jaghfiru ma dhune dhali kalime njësha. Allahu s'ja si fal shirkun kër ku i, me garans, asë ndrimecimi pejgamberve, asë me loqeve, asë kur gjë, absolutisht, rëzik shumë shumë me bom meshut Allahu e ndzemërt njëri të ka shirq apo në stroz në punë vetinda ka kë ky mëkat i kaç çfarë si fal Allahu xhalla. Dikushot e mirë çfarë si fal të rregull dënuet për to ka do punë jetë ja çik është e dyta e keqe se shirku krahas nuk falet ditë gjykimit se këtu në dhunja nëse bën shirq e pendohet ja fal Allahu. Sahabet ka bën shirq para se të mu bëhu musliman kanë dhurithu Jonë penduja u ka falë Allahu të varë këtala. Mirë, për në se vdes me shirkë, edhe shkën të ka Allahu të varë këtala, razikë u i tjetër është se Allahu gjellë gjelalë hu nuk ja falë, por edhe nuk i bujnë punë, asë një punë e mirë. Shkë Allahu të varë këtala i ka thonë pejgamberësën, për pejgamberë, edhe për pejgamberësë, lejnë e shrakëte, lejahbatanë amelukë. Nëse ti peiganbar bon shirk, ai zban. Por me ka dhënë sotsë puna serioze, nëse ti bon shirk, asnjë pun, punë s'kuin punë. Apo, të ndrozoz. Nëse për shembull e ke tharë ndërtesë, edhe ke na vendosur, ka vendosur dikush, tërmeti, tëmeti të shkollës, të trëndon, vallahu nuk gjithçka apo. Këti ka dhënë ndërtesën. A thot dikush, për shembull, në kodin e 8 U rëzu kati 7, 6, 5, këtë rëzu, kati 9 rëzu, a më në katë 8, u rëzu këtë, a më kamit dhëma fjetës. A kupten të kështë këtë fasani qëtëtë, që shumë metë Allah. U metë që ashtu u metë, të shumë metë, se së në cëmu në metë, se u rëzu i 7, i të këtë rëzu më përë. A ne shirkën rëzën këtë, së lenë më kur gjopë. Nëndaj është të keqe, se rëzën gjithë qëtë. Dhe e i arrenën të punë të tjera keqë ka bërës, asë njësë mund në shullu, se nuk në shirkë punë aktive. Dhe gjithashtu të nërëzër nga rëziku është se veprosi i shirkët përfundën gjëhënem përprecështë, dhe onë nuk dënë nga gjenimi kur Allah në rujtë. Dhe kjo është rëziku i madhapë, që nga ban me qenë shumë të kujdes shumë. Pra ndaj, Ibrahimi alesana ka o një doa që përdu me ta me përbyllë. Përshka këtë rezikut të mandë të shirkut, edhe kujdes të mandë që kanë pas nga kjo mëkat, ka thonë, rëbbi gjnubni, u e bënije, e na abu edhe al asnam. Sun Ibrahimi, o zëtë, mëruaj mua, edhe bi të mi, pas tharës të mi, nëruaj nga, adhurimi i dikujtë përsteje. Ibrahimi alesanam, anaj nga djetatëm dhe Ibrahimi, nëkaj i ka th O menjë aman bad al khalil kush mundet i sigurt pasi ibrahim ta zon ky ashtu ky ka pas kujdes pa shirkun kush mundet i sigurt prej tij pasi ibrahim ta zon ajs nuk ka dhe shmtuar i keq dhe i përmend disa aspekte të kësaj shmtuëshmërie të prezantuar në argumente fes e detajet e tjera të këtij mkatut do vazhdojmë të, të shpalosim më shkurt në takimet e ardhshme allah ndarui dëshirku i hapte i fsher i fsher i madhë dhe i voglë, qëfar dhe qoftë, e në mundësof të Allahu të barë e këtale, që besim ju në të ti pasër, dhe vepra tona, dhe fjallë tona, të si në qerta, të kushtuara dhe të më Allahu të barë e këtale, në dunja, e të shpërbliura ditë në gjukimit. Në kaxë përsa, zotë i shpërblift, usallallam ala Muhammedin, ala alihi, usahbihi usallam, të slimin këthirë.